Rugăciunea pentru trăirea tainei ascunsă în vârful mișcării. Doamne, Tată ceresc a toate pute trăi. Te iubim, Te străbim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi, taina ascunsă în mișcarea ce creația a descoperit, ca să se împlinească prorocia, voi pecetui această descoperire a mea, și nu voi despeceți de decât ucenicilor mei, căci mișcarea de la existența pe care mi-a dat-o în această lume al păcatului și a morții, să ne facem la existența fericită veșnică, sfântă, în îndumerăită, ca să fim fi ai în părăție și înviere. De aceea, înțelegerea adusă de Duhul înțelegerii ne în noi iubirea, care produce mișcarea către tine. Cu ei de foc ne-a întăzit că mișcarea fără ofii credinței, iubire și nădejde de mulți iar a i-a smintit și în cele de ale duhurilor răutății cele vechi au nimerit. Noa să Te lăudăm cu iubire neîngădiți, ca să primim și să pătimim extazul sau contemplarea vieții veșnice, a minunilor tale care este fără de sfârșit. Doamne, tată Ceresc a toată făcătorului, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă toate cu înțelepciune de negrăit le-ai de aceea, trăirea tainei, ascunsă în vărul mișcării ce acoperă creația, ne-ai descoperit. Căci patima iubirii tale într noi ai adus și s-a sălășui. Prin bunătatea, însecția, pronia ta cea părintească, cu harul, înțelepciunea, tăria, sfatul, pacea ta ne ca să ne eliberezi de neînchisoarea partiminilor trupești, lumești, diabolești, cu dreapta ta cea fără egal, adică Domnul Iisus Hristos, toate le schimbați. Cu mâna ta cea nevăzută, adică Duhul Adevărului, semânța bine-lui tău în noi, ai semănat. El cu rodul de 30 al mântuirii, urtându-ne dincolo de vărul creației ne-a cu rodul de 60 al Sfinții, prin Duhul cunoașterea adevărului Tău spre Tine ne-a purtat. Prin rodul de o sută al desăvârșirii, adus de Duhul sfatului în pacea și orișna cea veșnică, neamul Tău cel sfânt și preocesc, Îndelungă răbdare, la Dumnezeu, cu ce l-a stat pe meu. Te iubim, te slăbim și suntem fiindcă pentru noi, taina ascunsă în mișcarea ce acoperă ca un bărc creația ai descoperit. Pentru că voia ta, cea Dumnezească, din poruncile mântuirii, simțirii, desăvârșirii și iubirii, toată voia noastră a înlocuit. De aceea, moartea în noi ai grijit, să vii în noi ai binevoit și în toată creația ta ai împărățit, căci durata ei fericită ai împlunit. Firea noastră cea veșnică ai reclădit, Stăpânind tu în noi puterea ta de-a stăpâni, creația în noi s-a răspândit. Lucrarea ta de viață care calea ta în noi s a găsit. Adevărul tău, ca o lumină a lumii, într-un noi a venit și amăgirile, înșelările, vicleniile ducurilor necurate, Ascunse în sinagogile satanei, le-a risipit și le-a nimicit ca semn că mișcarea noastră spre tine, întru tine, și-a găsit obștescul și firescul sfârșit. Căci iuțimea mâniei și poftele trupurilor noastre aduse de demoni care ca niște valuri sau nouuri de tine ne-a cu lumina ta, ne-am